Salamu alaikum o rahmetullahi o berekatu. Të ndërruar mishë të misionit ton rruga drejtë Allahot. Në misionin e fundit në folëm mbi koncepte mbi eduki, për edukimin islam, mbi të cilë ndërtojë të edukimi islam, dhe ishim pikrish në pikën respektimi djetarve. Nuk do njëm të kalonim në misionin eradhës, pa kaluar në dyqka praktike. Trebat shqiptare pasojnë dhe ndjekin me dhebin hanafi një nga djetarve kolosve të djes islame të imetit islam imamit e buhanife rahimëullahu ta'ala. Kemi ardhur Macedoni në qytetin e Gostivarit për të ndjekur nga afer një nga aktivitetet e rëndësishme që nuk kam parë më herët treva tona. Êshtë një nga evenimentet e rëndësishme që në ndihmon dhe në emisionin ton rruga drejta Allahut për diçka praktike. Imi tëftuar nga shoqata Gura Ba. E shoqatë Në shtetin e gostivarit, ko organizon promovimin e librit Bazat e besimit të Imamit Ebuhanife rahimohullah, Allahu qoftë i kënaqur dhe mëshiroftë dietar të, të madh. Un ju ftoj pa humbur kohë për të ndjekur këtë aktivitet e munduar ta sim të, të gjithë nin për juve për të parë realisht se vërtet kështu respektohen dietarët, jo thjesht për të thënë që unë e dua këtë dietar, e pasoj fikun e tij por nuk di realisht se cile ka qenë jetë a besimit ti. Lesëndi e këm aktivitetin dhe qofshin kujdesin e Zotit për ta kuar së bashku në misionë e radhës. Salamu alaikum wa rahmetullahi wa bereketuhu. Leta jetë pacja, mashira dhe bakim, bekimet e Allahut azzeve gjellë mbi të gjithju. Një kohësisht e lusë Allahun te bareke wa te ala që t'ju nderoj, ashtu që si shna keni nderoj ju me ardhjen e juaj në këtë promovim të këti librit që e kemi botuar. Më lejoni që t'ju shprejh mirë së ardhje dhe fillimisht hoxas ton, i pari jon, i cili është mufti i muftinisë Gostivarit, hoxas Shachir Efendifetahu, ti përshandes hoxalarat qjer, ti përshandes përfacuesi të komunës së Gostivarit, Ti përshëndes të gjithë kolekët, profesorët, të gjithë miqët, të gjithë dasha mirës Dhe mbi të gjithë juve o vlezër të dashur dhe motrët të respektuara mirë se keni ardhur Po është të malejoni që një mërse ardjet të veçan t'ju shpre hoxalarve tonë Të cilat kanë ardhur në kitë, në kitë promovim të këti librit Hoxha nga Mitrovica Enisrama dhe Hoxha nga Shkupi Alisha Bani. Un son të ndjehem veçanërisht krenar dhe shumë i nderuar që qendroj para juve si drejtori i kësaj shoqate, shoqata qytetare Gurabë, e cila është themeluar dhe është meseli me seli këtu në Gostivar dhe e cila, do të thot, me aktivitetet e saj është përqendruar në këtë qytet. Më lejoni shkurtimish vetëm me disa slajde që të ju shpjeguj se cilat janë qëlimet dhe cilat janë aktivitetet e kësaj shëqate, e pas taj më do të vazhdojmë me programin tonë. Dënë thotë shëqate qëtetare gura ba, e ka qëlimin kruesor thirjen në besimin e Allahu tazë zëve gjellë, thirjen në Allahu një, duke mos i shëshrua raskjantë dhe duke një e realizuar tauhidin e tij, duke mësuar akiden, duke mësuar islamin, po ashtu duke realizuar ibadetet, pra futja e islamit në praktik, ajo që është më e rëndësishme serie në në bërje të veprave të mira dhe ndalimi nga e keqja, vllazërimi islam, si dhe shumë shumë, do të thot aktivitet të tjera, me të cilët unë nuk do t'ju llodh vetëm disa kalimti do ti do ti do të thot e, theksoj këtu, ato janë ligjëratat të cilat organizohen nga anë të kësaj shoqate, 2 deri 3 ligjëratë në javë Tribuna të ndriçhme, në vende të ndriçhme, në amfiteatrat e qytetit, në palatin e qytetit, të kulturës së qytetit, në qendra në qytetit e kështu me radh, e kështu me radh, i ftarë të ndriçhme brenda Ramazanit. Sidhe diçka me të cilat veçanërisht jemi krenar në kohat e fundit, to 2-3 vitet e fundit, kjo shoqat gradualisht ka filluar me botimin e librave dhe kam shpresë Me kë ky shoqat ka botuar për mbi 20 libra që në, në të ardhmen do të rritet në një shoqatë serioze, në një stopi serioze botuese. Projektimi me librave kemi botuar disa libra të cilat janë më voluminoze, sikur që është veçanërisht e mikrenar me furnizimin, furnizimin për në, për ahiret i cili ishte libri i parë jon, i cili është më voluminos, me spota ne Allahut Halit ibn Velidi me disa libra të cilë sikurç akoma ka shpresë. Librat të cilat janë ma voluminos dhe libra më të voglja, fletush, kamirë po shumë të rëndësishme me, me vleran e tyre, si kur që është namazin e islam, si kur që është vlera e namazit të natas, si kur që është kuptimi i leht i të uhidit e kështu më rath, e kështu më rath. Ndërsa, librijoni fundit, me të cilën veçën arish krenoemi, ashtë libri i usullu din, libri i bazës së besimit, libri i besimit të imamit të math, të ehlisunetit, djetarit të math e buhanife. Pra, veçanërisht sem se jemi krenar me kët libër, ngase sikur çdo të gjithë ju e dini, popullata në përgjithësi në Ballkan dhe popullata jonë shqiptare janë, do të thot na pjesën ndermuese i takojnë me thjebit Hanafi. Pra, meqense i takojmë me thjebit Hanafi, e pam të udhës sho shumë e rëndësishme ç'të përkthejmë një libër të këtill, një vepër të këtill, ç'na njoftohemi më më ma afër me kët imam të madh të eklisunetit, me kët dietar me Ebu Hanifen, të shum sika besuar e buhanife. Kështu që them se jemi krenar, ngasë besojm se, se kiblar do t'i zbukuroj dhe do t'i pasuroj bibliotekat e muslimanëve, do t'i zbukuroj dhe do t'i pasuroj bibliotekat e universiteteve. Dhe veçanërisht presoj se do t'i pasuroj edhe bibliotekat e medreseve dhe fakulteteve ku mësohet shkencat, ku mësohen shkencat e islamit, ngasë buhet fjal përsëri po them e nanvizoj për një dietar i cili i cili do të thotë ka një vlerë jashtë të jashtë nëse unë nuk, nuk do ta zgjas më tepër në këtë lidhje me do të thotë librin, nga se prandaj i kemi thirrur Roxhallarat nga Mitrovica dhe Shkupi, të cilat, thot, të cilat do të thotë të cilat do ta bëjnë prezantimin e këtij librit dhe prezantimin e jetës dhe veprës së këtij imamit Taha Abu Hanife, derisa unë në fillim do të thotë do të kisha dashja të fillojmë kët program me fjalën më të bukur, e nuk ka fjalë më të bukur se fjala e Allahut Azza ve Xel, prandaj e ftoi këtu Hafazin e njohur Ismail Asllani çt na këndoi çt na recitoi disa ajete nga Kurani i Familjar. E'uuzubillahi minash-shaytanir-rajim. محطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا رَبَّنَا آخِرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا تَقَسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ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 كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز إن الله عزيز ذو انتقال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 سَرَابِيلٌ مِنْ قِطْرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ نَنَادِ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ تَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَمْعُهُمْ مِنْ خَطَرِ عَذَابِهِمْ وتوشاء وجوههم لنا ليجزى الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب هذا بلاء للناس ولينذروا به وليعلموا وليعلموا Nëma hua ilahu ahid Walia dhe këra ulu lëbab Allahu, është problem të fejzin e njohur Me këtë këndim të bukur Dhe në vazhdim të dashur të respektuar Une në filim në përshëndetjen time E theksovas se në mesin ton është i pari jonë është muftiu i gostivarit dhe unë do ta kisha los muftiu i gostivarit ashtu siç na kanë deruar me ardhjën e tij që të na nderojë edhe me një përshëndetje të shkurt, ju lutem rdhëนนi. A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahir-rabbil-alamin. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على رسولنا محمد واله وصحبه اجمعين يقول الله تبارك وتعالى في اشرف كلامه العزيز استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم Min al mu'minin rijalun sadaqu ma ahadu Allah alaihe Femin hum man qadha nahba Wa min hum man jan tazir Wa ma baddalu tabdila sadaqallahul al azim Falenderimet mëtë sinqerta i takojn Allahut fuqi plot krijuesi të gjithçkafit dhe bëmirsit të pakufish. Salavatet i qofshin njeriu të më të zgjedhur në historinë njerëzimit pejgamberit të fundit të dashurit të Allahut Muhammed alayhi salatu vesselam. Çoftknația e Allahut fuqi plot mbi të gjithë ata besimtar që kaluan para nesh me iman të paluhatshëm envetchanti mbi ashabët, shokët e Muhamedit aleyhi salam, të cilët ishin të parët që i besuan misionit hyjnor të parët që e kuptuan dhe e shpjeguan, dhe të parët që nuk e kursyen as pasurin e tyre, as jetën e tyre, as mendjen e tyre, që islami sot të jetë në të katër anët e botës, e në veçanti në këtë nënqil, të jetë, jeta e jonë, familiare individuale dhe mbar popullit ton. Vlezert Odashur, besimtar të nderuar, më lejoni së pari t'ju përshëndes me përshëndetjen islame Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqë, mëshira dhe begatita e Allahut qofshin mbi të gjithë ju. Son dhe kemi knaci të veçant Që të të bohemi në këtë vend dhe në këtë moment Për një vepër madhore Për një vepër që flet për një personalitet Të math në historin e mendimit islam Për imamin ton e bu Hanife Sonte, vetëm do të mundohemi të përkujtojmë këtë personalitet të fuqishëm, sepse sa do që të flasim, sa do që të bisedojmë dhe të debatojmë këtë për, këtë, për këtë personalitet të lartë të historisë islame, të mendimit islam, këtë kolos të analizave, fjalët e Kur'anit famlarë dhe të fjalëve të Muhamedit aleyhis salam do të jetë me të vërtetë shumë pak sepse ky personalitet gjigant ka qien është dhe do të jetë në vemendjen e qarqeve fetare të Islam dhe do të jetë një burim i veçantë Në frym i gjallë për jetën tonë në përgjithësi që të na lehtësoj të kuptojmë fjalën e Allahut fuqiplot, ta realizojmë atë në jetën e përditshme. Të bisedojmë për Imamin e madh Ebu Hanife, don të sot të respektojmë të kaluarën duke filluar prej pejgamberit tonë të dashur, Muhammedit Alejhës Salatu Veselam. Të përkujtojsh e bu hanifen, donë të thot, të qëndrosh fuqishëm në tabanin e ti i sot, në kohën të cilën ne jetojmë. Të përkujtojsh e bu hanifen, donë të thot, të hapish rrugët e ardhmeris për të jetuar edhe më fuqishëm Në parimet e islamit Vlezër të dashur Dëj porosit I kemi parasysh Një popull Që nuk e studion Dhe nuk e mëson Të kaluarën Dhe një popull Që nuk din të vlerësoj Të kaluarën Aj e ka humbur Të tashmen dhe të ardhmen Pra të respektojmë djetarët tanë të sëkaluarës të cilët edhe kësot e kësaj dite janë të gjallë, do me thënë edhe më tutje të mësojmë mbi punën e palothshme që kanë bë ata bura vetëm e vetëm për të qienë në rahmetin e Allahut fuqiplot, për të realizuar emanetin e Allahut fuqiplot. Dhe dyta, të respektojsh e Bu Hanifen, të studjosh ate, donë të thot të hapish rrugët drejt ardhëmëri së vërtet të Islamit dhe muslimanve, të hapish rrugët, donë të thot, mos të mbyllish i gjithi hadin, mos të mbyllish rrugët e mendimit, duke u bazuar në fjallët e Kur'anit famlar, ki kolos i math, bashk me imamët jirë, Pas për fundimit të mendimeve të ti, rrëth Kur'anit dhe fjallës e Muhammedit a.s. Kanë treguar madhështorin e tyre, modestin e tyre intelektuale o shkensore, duke thënë, ne arritëm deri këtu, jemi njërës, kemi lëshime dhe gabime. Andaj ju vazhdoni rrugën drejt ardhëmëris duke analizuar Kur'anin famlat duke gjetur zhidje prej Kur'anit për të gjitha provokimet dhe nevojat e kohës që do t'jafrojnë shekuit në të ardhmen Andaj Ebu Hanifeja sot bashk me imamë tjër është një bazament i fuqishëm ku që ndrojmë të qiet që të mendojnë për të ardhmen me mendime rrëth kur anët famlar për të zbatuar atë deri në ditën e gjikimit Vëlezër të dashur besimtar me lejoni në fund që të falenderoj shocatën, kryetarin zotënja me tjasharit për thirjen dhe respektin që ne ka bëj, jove të mua po të gjith juve duke ju dëshiruar sukses në të ardhmën e tyre, në shërbim të Allahut fuqi plot, në shërbim të familjeve tona, në shërbim të islamit, vatanit tonë e kështu me radhë. Një herit kam nder të veçantë që në emër të muftinisë së bashkisë fetare islame në Gostivan, në emër të të gjithë ulemave islam, bardhësve të islamit në këto treva, në emër të të gjithë besimtarëve të territorit ton, në emrin e juaj Të nderuarit ton mysafir nga Kosova, nga Mitrovica që është krenkë te gjithë shqiptarëve dhe të gjithë, gjithë muslimanëve, hodhës ton të nderuar Zotri Ramës për prezencën që ka sonte në territorin ton, në gostivarin ton, i cili me siguri se me prezencën e tij me bisedat e tij rë e buhanifes dhe islamit Do të freskoj mendje tona Do të freskoj zemrët tona Por në bitë gjitha Do të në lidh edhe më fuqishëm Me Kosovën ton të dashur Wassalamu alaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh Falimderi qëmë Allah i underoft Allah i udhashtë mira në dunja dhe në akiret Muftiu jon Ju e shihni vetë Se ka një sens të theksuar për thyrje në islame Dhe për her kemi gjetur për krahje Dhe për her kemi gjetur për krahje Për aktivitetet tona, prënda e lusim Allahun Azze e Gjell që të shpërbleje me shpërblimet e tia të pa fund. Në vazhdimësi, ne vazhdojmë dhe do t'ja japim fjallan musafirit ton, i cili do t'na spjegoj pak ma te për, për jetan dhe vepran e këti kolosit, e këti imamit të math e Bu Hanifes, pra eftojmë këtu hoxën ton e një srama, urnani julete. الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه وتمام التسليم على خير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم ما بعد في لميش الله جل جلاله فااندرويم وتم برتينديم ذا فالي كركويم لوسي الله ان مادروارت نابشندروش مريذ وستابيلتت نك تروك درين تاكيمين مت si kur që lusim të madhin zëtë që salavatë dhe salamet tona të jenë mbi të dërguar në fundit Muhammedin a.s.a. të salam bë i familën, bë i shokët dhe të gjithë ata që i ndjekin këtë rukë dherin ditë në fund të kësaj bote Pasë lërimit e Allahot a Zogjel shrujzaj rajë që të falëndraj të gjithë ata që u përkujdesen për këtë të ubim të sëndëm për të shënuar me dëvërtetë një vepër e cila shprejsojmë që dhëtë pasuran të ratë që është e varëfur të këni. E ne imi të varëfur në shumë aspekte pra ndaj besaj se ka pun kjo vepër që duhet të bërë të këni. Falënërej gjithashtu të dhe muftiun e Gostivarit, zotë i shpërblet për fjalë të mira, të jetë emocionuse dhe mbreslënse dhe për, për kujdesin e ti që pëson të tjetë në mesin e juaj këto që zbashku të ndërën këtë ta kem të, të sëntëm Andaj, kjo është edhe e jo a që në kam suhe islami ku të gjithë zbashku udheqës dhe të udheqër presë dhe të prirur djetar dhe të tjerë të jenë zbashku për të ejtuar temat që u përkasin muslimanëve për të ejtuar temat të cilat kanë të bëjnë me të kaluarën të tashmën dhe të ardhëmën Në anën tjetër, dhe zëtë ndërhuar, me të vërtet nuk di si të përmendi, apo si të shprehi ato emocionet dëndinët e mija që i kam për detyren dhe barën e madhe që më është nëngarkuar që të flasë për djetarin e madhe imam e bu Hanifa Rahimehullah. Ase me të vërtet nuk po them atë që duhet zakonisht të thuet Nuk është modesti artificiale Por për mundurëm të jemë shumë i sinqert Për mundurëm të jemë shumë transparent me të gjithjuve Me të vërtit, jemë shumë i varëfër Dhe nuk jam do kush që meritoj të flasë për këtë njëri Por lësë Allah në madruar, si kurse Ka thënë imam Shafiju, rahimehullah Uhibbu salihine, valestumin hum Jam i dua të miret I dua burat e mdhaj edhe pse nuk jam për e tyre Nuk e shpesuar që spaku për hirt të dashurist që e kemi dhe tyre Zot nga bashkon me ta Në një hadith të të tërzmetuar ga anës ibnimalik radiallahu ta'ala anhu Në një rast i dërguar i sallallahu a.sallam i tha një një riu I cili ardh duke qaj të kpega meri sallallahu a.sallam dhe i tha O i dërguar i Allahut, unë ndihem shumë i brengosur Un jam shumë i mërzitur nga Sa'un të dua shumë dhe unë e dua Ebubekrin shumë dhe unë e dua Omerin shumë, por e di se ju do t'jini shumë më larë se unë dhe kjo bëhet e shkurtër së shpëti përfundon dhe unë do të ndahem nga ju përjetësisht. Nuk e di a do t'ju shoh më. Atëh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si përgjigjë i tha: "El meru ma'a man ahabb." Njeriu është me ata që i don. Foth Anas ibn Malik nuk ka hadith, nuk ka informat që ju gzuam më te për pas islamit se këtij hadithi. Andaj në një eksplikues përmçë dhe ne duke qenë larg Imam Abu Hanifës rahimullahu, edhe në dimensionin kohor, edhe në gjithëta dimensionet e tjera, shpresoj që në fund të gjitha këtyre dimensioneve të na bashkon ky hadith ku i dërguari sallallahu alaihi dhe se njeriu është me ata që i dhan. Në anë tjetër dua që Në hyrjen e kësaj teme, edhe pse nuk dua të zgjas shumë për këtë temë, dua të them një gjë që ka të bëjë me dietarët tanë. Normalisht, vëllezër dhe motra, çdo popull, çdo komunitet i ka dietarët e vet. I kanë prisat e tij, dhe ata veçohen dhe cilësohen me cilësi dhe veçuri të caktuara që i bëjnë të denjë për tu ndjekur dhe pasuar. Nuk dua tashmë që të bëj krahasime. Më së tjerëve dhe neve si musliman. Mir po dua që të therieki një paralele vetëm që çet në pa madhështin e dietarëve tonë, çet në pa me vërtet këta kolos të mdhaj të cilët ishin të shtrirë në të gjitha dimensionet e jetës. Ti mund të djesh tek të tjerët dietar i cili është i spikatur në zbulim të caktuar, është i theksuar në një aspekt caktuar si dietar po nuk do të thotë se është dietar edhe në sjelljen e tij, nuk do të thotë se është dietar edhe në moralin e tij, nuk do të thotë se është dietar edhe në besimin e tij, nuk do të thotë se është dietar që ndjeket dhe pasohet edhe në familjen e tij dhe në jetën e tij këtu më radh. Nga se sa gjejmë ata që janë të njohur më zbulime më rrëmendse dhe me prurje të mëdha historinë njerëzimit Po që kanë përfunduar me vëdërasje E të tjerë që kanë bredhë rrugëve si të dehur E të tjerë që nuk i është ndalë a moralitetin nga pjesë a jëtës të tyre Edhe pse në një aspekt kanë dryquar njërzimir në shumë aspekte a ta e kanë ersuar Nuk janë djetarët ta në kështu Ata nuk janë djetarë vetëm në besim Ata nuk janë djetarë vetëm në fik Ata nuk janë djetarë vetëm në aspekt saktuar shkencora islam por ata janë djetarë një dhe aspekt, prandaj, ne duhet që kështu t'i pranojmë gjithë përshires, në qofë se djetarët tonë kam prezentuar një model me dvërtit, një model të përkryjer të lojit njerëzor, një model të përkryjer të një kriese të Allah të azogjel që shërben si shëmbëltur një gjithë aspekt të jetës, është padushim, cungim dhe padushim është një loj keqë përdorime dhe ju edukate që ne përbal këture kolosve të kemi qasje selektive të marim aspektet të saktuara e të braktisim aspektet të saktuara e kështu më radh nga se ajo që i ban këta njerës të mdhaj është tërsi e atyre ajo që i ban këta njerës kolos është jetan tërsi dhe në përgjësi e ju jo aspektet të saktuara pra ndaj imame buhanifja rahim e hulla ju jo që ishte vitëm djetarë do të atë në aspekt në grumbullimit të dies dhe në zbërthimin e saj, mirë pon qovë se e mërgjë do aspekt të jetës e ti, kë njëri me të gjitha parametrat dhe të gjitha kriteret del njëri shëmbëlltyr për njerëzimin. Kë në qëfar do aspekti që e studion e bohanifën, rahime hullah, jam munduar që ti qasem jetës e ti nga shumë aspekte, edhe nga fminia ti, edhe nga familja ti, edhe nga trektia ti, edhe nga... Komen të i ti i kësaj feje Por edhe nga raportet me njerëzit Nga të gjitha aspektet që një njëri komunikon me botën i ashtë me besoni Se në të gjitha përfundimet, në të gjitha këto dimenzione Ebu Hanife, Rahimullah, del djetar i madh, kolos i pashambult në jetën e njerëzve Që me dërëtet meriton të ndjeket dhe të pasohet Nga se aj të gjitha këto i kamar nga dikush Zoti jallalahu ala ka bër shembëtyr dhe model për njerëzimin, ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj me të drejtë dietarët e Islam e kanë lavduruar më të madh Imam Abu Hanifa rahimullahu. Më të madh e ka thënë Imam Shafiu se njerëzit kanë nevojë shumë për të. Me të drejt ka thoni mama le uzaj Se nuk ka shkel në tokë njëri si kursaj Me të vërtet ka thonë Ibni Mubareku Rahime Hulla Se nuk në kam pas ytë si kursaj Prandaj këta djetan Nuk janë mahnitve të medien e ti Por janë mahnit me moral në ti Janë mahnit me devëshmërin e ti Janë mahnit me maturin e ti Janë mahnit gjithashtut edhe me Palakmin e ti për këtë bot Dhe janë mahnit me të gjitha ato Që njëri e bënd të madhë rëndaj në duha që të ndryqaj disa aspekte të e të sëti duke është mangur shumë detale duke është mangur shumë aspekte respekt kohës e juaj dhe respekt natyre së këti të ubimi për ndryshe unë mendoj se po të qelet dhe të po të hapet një fakultet i tër për studuar jet në buhanifës dhe metodologin e ti se qëfar metoda kanë djekaj për të nësillë këtë fikë ka shtë madhë mendoj se Do t'i afroshim deri diku dhënjes së hakut që kemi për këtë njerëz. Andaj një natë kurse kjo është e pamjaftueshme, një qendrim i imi këtu përballësh me kohë të kufizuar ti pamjaftueshëm, por shpresoj që disa vetëm ndriçime të shkurtra për të dëshmuar atë çica kemë herët. Shpresoj që ky njerëz i madh të bëhet nga ata shembuj të mëdhej që ne u mësojmë fëmijëve tanë. Janim serioznë për shkollat tona, që flasim për ta dhe më të vërtet, janë nga njerëzit që bëhen shëmbëltyrë e gjallë jetën tonë në kohën kur mungojnë shëmbëltyrat, në kohën kur ofrohen shëmbëltyra false dhe artificiale, në kohën kur ofrohen shëmbëltyra të dëmshme për njerëzimin. Pikrisht në këtë kohë, siç duhet, po në këtë kohë kemi nevojë më së shumti, vlerësuar që të ngjallim këtë kolos dhe të ndiejim rrugën E tyre nga se Allahu xhalleu ala për burrat e mëdhai, për pejgamberët e mëdhai, i tha pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sellem, fa bihu dahu muqtadi, ndjek udhëzimin e tyre, ndjeqi rrugët e tyre nga se xhurmet e tyre të shtëpien tek necia e Allahut dhe të shtëpien tek shpëtimi i tij. Nëse flasim për adhurimin e Abu Hanifës rahimullahu, dhe ky është një aspekt i veçantë që mendoj duhet flitet shumë për të. Sa ishte i përkushtuar në dëvëshmëri, sa ishte i dëvëshmë, sa kështë e ndikuar praktikisht në përmirësimin e sjelës e ti dhe avrimit e ti, feja Allahu të azogjallë. Vëndëruar, feja Allahu të gjelalu hu nuk është legj, apo që studiohet dhe zbërthehet dhe përfundon me kach. Feja Allahu të azogjallë dhe zëndëruar nuk është shkencë që zbulot me te ndë një një, element i caktuar kimik apo fizik e kështu më radhë por feja Allah duke qenës është krejt kja është edhe ma tepër është model për jetë feja Allah të azogjel ka të gjitha elementet e duhra i ka të gjitha elementet e nevëshme për ta prezentuar një njëri si duhet për ta prezentuar një krijez të Allah të gjellë uala si kurse e kërkaj Allah të bare këtala andaj awamer menje se bu Hanife rahimullah Ishte i madh në dije, e mostërisht e shoqëruar kjo dije me adhurim dhe me vepra. A menduam ne se Imam Buharija ishte i madh vetëm në ligjëratat e tij, ndërsa nëse ke ndjek, pastaj këtë njerëz pas ligjëratave, e ke ndjek në xhami dhe shtëpi, nuk e ke gjetë të madh, qoftë se këtu kemi menduar atë kimë gabuar thellë. Imam Ebu Hanife Rahimullah ishte një do aspekt si kërse të sejka i madhë. Pra ndaj vlenë që këj aspekt në të rëqohet, qëfar adhurimi bënd të imam Ebu Hanife Rahimullah. Një njeri e kështë e takuar njerë imam Ebu Hanife Rahimullah dhe i tha, o djetar i madhë, kam një përshtypje se ti nuk flenë natën, kam një përshtypje se ti tërë natën Allah në gjën lewale e adhuranë. Kam një përshtypje se ti njëri që tërnat ne në ka nënë kërkimin në e dijes E natë ku imame Bu Hanifa Rahimullah e ndonë të kuën pak më në ryshe Apo, nështë ta flinë të pak, po më të përintejzuar e pasaj kompenzante dit në kështu më radhë Mirë për po tha njerëzit kështu më dinë, njerëzit me njënë kështu dhe vatshëm A tërë nga jo ditë vendu si që Ka reduktan në masë të madhe gjumin e natës sa që kalon të kur të gjata e fal të namaz në sabat në gjami, më abdesin e namazet e jacis. Kështë imame Buhanife Rahimullah, sa dhe në të kaluaran dhe gjithmon, ka njerë të dy kategorive, të atil që fshin pun të mira dhe të atil që fshin pun të këshia të tjiret që lavdrujnë me mundën e të tjireve dhe të tjiret që në qovëse e mërtohen, në qovëse ngriten, në qovëse lavdrujnë pra që nuk e kam punuar, nuk hezitojnë që dë vazhdojnë më tutje me konfirmimin e lavdatave. Ndërsa të tjire, si kurse imame Bu Hanifa Rahimullah, në qovëse njerëzit kishë një përshtypjet mirë për ta, munduishën që edhe atë aspekt të bëjmë pjesë për bërse të jetës e tyre. Një dit imami apo muezini i gjamis Ku fale imame buhanife rahimullah dhe zneruar Në të regon një ras shumë interesant Tha e falem namaz një atësi së bashku me imame buhanife rahimullah Dhe kërkoj leje që të mbetet një gjami dhe në mëngjes Të mbetet gjami e hapur që aj Allah unë të adhuru në gjami Tha dhe e lash në gjami pas namaz një atësis Dhe qëfar ndodhë dhe? thotë pastaj u ktheva dhe edhan më njës të hapi dherën e gjamis për namaz në sabaut. Thotë e gjeta e bohanifën rahimuhullah, i cili ishte mbi Kur'an, ashtu si e kam braktisur, si e kam lënjë atësi, po ashtu e gjeta ima me bohanifën. E gjeta duke lezuar Kur'an, ishte i përkushtuar, duke lezuar dhe duke medituar dhe lëtët i rridhlin në bifacit e ti, si pasuj e ndikimit të madhë, dhe ja ajeti në surën Zumar ku Allah xhelleu ala thot wa bada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun dhe atyre do t'u shfaqet para Allahut atë që nuk e kanë llogaritur Kështë e frike bu Hanife Rahimullah Se të të shfa që ditë e gjykimin Dështë atë ditë që nuk e ka logaritë si duhet Nuk e ka pritë sa duhet Andaj shikone komunikimin e këtë njëriu të drejt për drejt Në fjone Allah Gjellewala E përjetante, endinte, jetante me te Meditante E kështë e kuptuar shumë sërëzisht Por osinë hynore Andaj e zbërthan të vazhdimisht një jetë në ti Për andaj pasimi i këtë njëriu të madhë është Me të vërtet i vështirë, nuk është i letë nga se nënkuptan përshirin e të rjetë të sonë në pasimin e këti njëriju të madhë. Gjithashtot aja që blinë të theksodën rruar se gruaja e bu Hanifës Rahimullah, kur fletë për këtë njëri, si kur që përmenda, kështu është një oftë në rrugë, kështu është një oftë në gjami dhe kështu është një oftë në familje, thëtë gruaja e ti prej kur e një, Nuk e mbaj menë se kishtë vendosur Kohën si duhet në jastë të kunë ti Qoft kalon të kohë Në ledzim Në studim Në shkrim Apo kalon të në adhurim Kjo është për shtypje e grua se ti Kësu grua e ti, ti fletë për te Prandaj një për, Një përshirje E personaliteti imam e buhanifës rahimullah Në tërfen është e që ne vëna duhet Unë nga njëre them Dhe zënëruar Se Ajo që i ndudhë i pegamberi sallallahu al-sallem, kër i irdhë shpalja dhe kërë, pa dëshim, ishte i ngarkuar, ishte i shqetsuar nga gjibrili, nga pështypja, nga presjoni, dhe ertë të këhadigje e gruaja e ti. I friksuar dhe tha, zem miluni, zem miluni. Tha, mëmbulani, mëmbulani e kësi kapluar ethet nga e që kështë e kështë e pardë dhe, dhe gjuarë. Gruaja e tij tha çfar ndodhi? Tha pa shën krijes të madhe më shtrëngoi dhe më tha ikra, më tha leza. Çfar tha Hadija radhiyallahuha? Tha o Burrim, nuk thupti Allahu kur, ngasë ti ke qen burri mirë gjithmonë, ti ke qen ai që këndimu të varr për me, ke qen këtu e ke qen këtu e ke qen këtu e këso më rof siko të njëjtën përshtypje që e kishte Hadixia për burrin e saj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të njëjtën e kishte dhe gruaja e Buhariut për e Buhariun. Çfarë nuk kupton kjo? Se këta njerëz nuk njihin standardet dyfishta të sjelljes. Këta njerëz nuk njihin sjelljet e dyfishtë. Ishin të thjeshtë, modest, të devotshëm, adhurues të Allahut lehuala, edhe në shtëpitë të tyre, edhe në rrugët e tyre, edhe kudo qoftë. Prandaj nëse qoft do të kërkohet Për shembull nga familjarët tonë, nga gratë tona, nga fëmijët tonë, nga miqtë tonë të afërt, të bëndnin përshkym për ne, a thua vallë do ta bëjnë të, të njëjtën sikur e bëntek Hadixhia për Muhammedin Sallallahu Alaihi dhe gruaja e Abu Hanifës Rahimehullah për Abu Hanifën. Do të thonë shtëpiyemi të tërë, jo sikur ata që jemi edhe në xhami. Do të thonë shtëpiyemi të tërë, jo sikur ata që jemi ndoshta në rrugë. Andaj duhet që ta unifikojmë sjelljet tona, të unifikojmë imanin ton dhe të jetë i njëjtë një në çdo vend, ngase i njëjti Zot na përcjell edhe në xhami, edhe në shtëpi edhe në rrug. Andaj kjo është porosia e madhe që na sjell jeta e Buhariut rahimullahu. Nëse do të dëshëm të flasësh për kujdesin e ti, që mos të fut në gojën e ti haram, çet kujdeset para çopë po e fut në gojën e ti, ngase dën të ky imam i madh, çfarë ndikimi ka një kafshat e haramit për kuptimin e fesë. Qëfar ndikimi ka një kafshat e haramit për pranimin e lutjeve? Qëfar kuptimi ka një kafshat e haramit për të afruar Allahot Azogjer? Ishte shumë, shumë i kujdetëshëm. Në gjanjeve të më këtu dyraze që duat i përmendi, dhe që të bësë symboltyr për neve në këtë ko që nga ka kapluar haramit nga gjitha anët, nga në këtë ko që imi të rezikuar nga kafshatat dhe nga... Usimet nga kapitjet e llojlojshme, të cilat asnë përmbat janë haram, as në rrugën e fitimit janë haram, Allahu na ruajt. Një grua erdhi tek Imami Abu Hanifa rahimullah, ngasë ishte i njohur me tregti. Erdhi te ky njeriu dhe tha e kam një tesha, dua ta shas 200 dirham. Abu Hanifa tha rahimuhullah, nuk është ky çmimi i kësaj teshe. Sa ky është mjaftuarën për mua, tha nuk është ky çmimi i kësaj teshe, ngritë çmimin. Dhe ajo tha 300 të dirhema tëra. Tha Ebu Hanifi, ësht, mimi, sa, e bu Halife rahimullah, ende nuk është çmimi i saj, ngritë çmimin. Shikoj, nuk e ke të shpordur nevojën e dikujt. Shikoj, nuk nuk është sikur se thotë popullin ka bullgji, të pranojnë çka do të vijë në dorë, por thotë ngritë çmimin. Derisa ajo ja, grua tha 400 dhe nuk e ngrej as një dirhem më lart. E buhanive, tha, rahimehullah, tha, unë e blejë për 500 Në imi mësuar që të shtyemi, dikur të 200 e mi, apo 150 Nëso kër shtyet në ngrit në qmimit, që mos të i bën padrëci këse gruja Ga se ndodh e kanë zirë nevoja, ndodh që i kanë zirë jetimat për jashtë Ndodh që e kanë zirë uria dhe ka artë të dikur që mund të ndihman Andaj nuk e keqë përdor, apo nuk e keqë rajtanë Por është ai cili ja jep hakun gazetë e di çka do të thotë të hahet pasuria e të vjeve, e di çka do të thotë të keq përdoret pasuria një hetimi, e di çka do të thotë të keq përdoret i ndëranca e njeriu i cili nuk din realisht se si shitet dhe si blehet në, në treg. Gjithashtu thot Mek ibn Ibrahim ka qenë nga bashkoanikët dhe shoqëruesit e Ibn Nivez rahimullah. Thot kam date me kufjanet Në ashtë kufës, ç'e ishte banori sa e Buhari i rahimullah. Sot kam qendruar me të gjithë ata, të gjithë indian. Sot po nuk kam parë njëri më të kujdessun për halal dhe më larg haram se Imami Buhari rahimullah. Sikur të njëri, andaj nuk ishte i njohur të me dije, por ishte i njohur se nuk ka praktë haramin kur. Qëso dhe baba i tij ishte, qëso dhe nana i tij ishte, ishte edukuar në familje që të fustos në barkun e tij vetëm atë që është Halal dhe e që është e lejuar Ndërsa Sa i përket Bujaris e ti Sa i përket mirsis e ti Kë është një det pabrigje Të flasër për bujarin e bohanifës Rahimullah Sa ishte bujarë Sa ishte zemërgjerë Sa ishte dërshlirë Sa ishte bamerës Të flasër për këtë aspekt Pa e të pruar po them Por meriton të shkruhen volumen këdretim Nuk ka njëri që ka njoft e Bu Hanifë Rahimullah, mandje që ka qëndruar me te edhe disa momente të shkurtra e që nuk është ndarë pejti me këtë përshtypje, se nuk ka pa njëri më bujarë, nuk ka pa njëri më dërdhënës, nuk ka pa njëri më zëmërgjetë. Pra ndaj, kështu e përshkuen të gjithë, bashkanikët e ti, shikoj që farëthojnë, ishte imam e Bu Hanifë Rahimullah, njëri modest, fekih i njor, djetari madh Thotë këthirel i fudali ala i huani Ishte bëmirës i madhë Nda i vlezrët e ti Nuk ndodhë ndokush që Në prezente e bëhënifës Rahimullah Të nëzirë parat nga gjepi ti Ishte e pamunshme Ishte e pamunshme që në prezente e bëhënifës Rahimullah Të paguan të ndokush Ishte e pamunshme Ishte e pamunshme në prezente e bëhënifës Rahimullah Ndokush të, të të reguaj më bujarë saj Pra ndaj Të regimi ti me Ebu Yusuf rahimullah, nzaësit e tij, tregimet e tij me nzaësit e tjerë, se si i ka mirëmbajtë me pasuri që kenë të kenë mundësi të preokupon me dije janë tregime të njohura për gjithë ata që din pak për Imam Ebu Hanifën rahimullah. Andaj, a nuk duhet ta ndjekim në bujari dhe zëmrjerësi, në koha e kooperacisë, në koha e doshtrëngimit, në koha e mbylljes së dyrës para musafirëve, në koha e largimit nga shoqëria, nga se ky vend Ka qeni njërë me buk e kryp e zemër Sot kemi mish, sot kemi gjithat mira Por ka unë bur zemër dhe bujaria Andenja duhet e buha njëve Rahimullah Që të në e këthen bujarin për sëri Të në e këthen grëhësin e mikpritis islame Ne e këthen përsëri në mesin ton Atë që gjyshtit dhe stërgjyshtit ton Të frimzuan nga ky burri madh Dhe nga imami ti Muhamedi sallallahu al-sallem Të prezentan me dëvërtit bëk dhe kryp Por mbë gjitha një zemër të madhe Që nuk ngushtojt kur I kam pas të pitë të mdhaja Të ngushta I kam pas gjepat e shkurtër Së kam pas pasurit të madhe Por zemër të i kam pas të mdha Zemër të i kam pas të gjera Andaj, sot fatkesisht, janë z Janë zjeruar dhe janë theluar gjepat Por janë shtrënguar dhe janë gushtuar zemrat Fatë këtësisht Andë në duhet e buhanitve Rahimullah Gjithashtu që në e rikëthen konceptin e Raportëve të ndërësialta Në e rikëthen konceptin e Solidaritetit, bëmirësis dhe bujaris Ky burri madh Që kur dhe që ka nejt me te Nuk e një ndryshe për vece Si një bujar i madh Si një dërdhën e si madh I cili Sigur që e përmenda, kam mjaftuar të qendrosh disa çaste me te dhajtë ndon nga pasuria e tij. Ishte pamundsmë dikush të rin me Buharih rahimullah e që mos të përfiton nga ky njerëz jo vetëm dhe për të ruton nga morali i ti, tij, nga selati, madje edhe nga aspekti material që Zoti xhellahu ala i ia kishte xhiruar. Në anën tjetër, Imam Abu Hanifah rahimullah, gjithë ta këto vëdhëruar, nuk i kishte nga vetja e tij. Gjithë ta këto nuk e kishte të rrugëmi familare vetëm por gjitha këtu i kishte marr nga kush nga Muhamedi sallallahu alaihi ve selam dhe këtu dua ta bëj një vërejtje gjithashtu sa për shembull Njerëzit kanë çështje selektive për ballpasimet e jashtme, pasot sunetit në të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pasojnë sunetin në ndonjë aspekt të jashtëm, pasojnë sunetin në forma të caktuara, po ku është pasimi i sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në bujari? Ku është pasimi i sunetit të pejgamberit në guzim? Ku është pasimi i sunetit të pejgamberit në sabër dhe durim dhe gjithë ato çështje të theksuara me to Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Andaj Imam Abu Hanife ja ka qenë kuptuar drejt se çfarë nënkupton ta ndjekësh Muhamedin sallallahu alajhi wasallam. E të kuptuar drejt, se si nëm kuptuat drejt, fjale Allah Gjallahu Ala, le kadkane le kunfi Rasulillahi, usvetun hasana ju e kini shemblëtyren matë mirë në Muhammedin sallallahu alesallam Andaj, e ndishtën sunat po, e ndishtën në namaz e ndishtën në agjerim, e ndishtën shumë gjera, por e ndishtën aspekt e tira tjetës, ga se kështë ajë që kështë të kuptuar drejt se qëfar nëm kuptuan të pasuat Muhammedin sallallahu alesallam por kjo jetë e madhe me plot, me plot, me plot, trashkimi dhe pasurit e madhe. Kjo jetë e bujshme me bujari, me guzim, me dituri, me të arritë atë shumëta, pa dyshim se provokoj ziliqarët, provokoj të gjithë atë atë cilët pa dyshim nuk i aduan të mirën këti umeti dhe muslimanën përrisi. Andaj edhe imam Ebu Hanifi Rahimullah pati së provat të shumë ta U së provua shumë Imam Ebu Hanifi Rahimullah Konzirot në dojnështë ta Nga djetarët që mësë shumë Ti është provuar Por, në në tjetër Konzirotet nga djetarët i cili Dha një reagim Të pashemblët për bol së provave Pra ndaj u së provua edhe Dukë u akuzuar dhe duke shpifur Për te për dijen e ti Edhe pse u trashëguua kjo fatkeqësisht, por ne duhet të që... Ti rënëm të gjitha këtu shpifi dhe këtu akuza që silen rëthi imamit të madhë U akuzua se nuk e një shkenci në hadithit U akuzua se nuk din shumë haditha U akuzua se e kanë dërtuar fikun e ti në hamendje U akuzua se nuk e ndjek pegambirin sa o sallem E gjitha këtu akuza të pabaza Por imam e Buhanifa Rahimullah i qëndroj së të i kisht Dhe i qëndroj si duhet, pra ndetë një duhet që të largëm gjdo një ullë dhe gjdo akuz të kësa një tyre që si dhe të ratë imam Ebu Hanifës Rahimullah. U akuzuat në aspekt e tjera, por jetë ati gjithashtot, si kur që ishte e shëqruar me sprova, si kur që ishte e shëqruar me i ptilaat të ndryshme, edhe kështu për fundaj. Por këj imam vdheq faqe barë, alhamdulillah. Këj imam dha shëmbëlltyr të madhe edhe Në jetë në ti, por edhe në vdekë në ti Kështu jam burat e mdaj Japin shambull si jetohet Por edhe kur vie kuha për të vdekur Ata japin shambull si duhet me vdek Edhe kur tjetohin jetohin si burra Por edhe kur vdesin vdesin si burra Imame Bu Hanifes Rahimullah Lënëruar I ofrua një post i madh në shtetin islam I ofrua një post i madh Që tjetë njën nga Njerëzit këq në shtetë në asekua Të jetë një gjukatë supram Që askusht nuk do të kështë e mundësi Të i konteston të vendime dhe gjukimet e ti Dhe në një shtetë tërësisht legjitim Islam ku gjukuj me shëriat I afroj pozita Në vitëm të këta njerëzit kuptojm Se, subhanallah Dikusht do më jashit malin malir A i eshtrejtan Të këta njerëzit nashohim Se kusht do qeshe pak qaste dhe merë për shqipjet mira, te këta njerë shrujmë se dikush e e pozitën, e ajë për ta refuzu pozitën, shkojnë në burgë. Sot njerëzit shkojnë në burgë për shkak se keqë përdurim pozitën, sot njerëzit shkojnë në burgë për shkak se garojmë për pozitën, sot njerëzit mund shkojnë në burgë për shkak se kanë bërë padrësi për mes pozitës. Por a kem dëgjuar ndonjëherë se dikujt i ka thënë këna me të boku kryetar të qytetit apo të shtetit, këna me të boku njëri i madh dhe ai ka refuzuar dhe i pari i vënë i ka kërcnuar dhe i ka thënë nëse zbort Cheimburg, kësë njerëz nuk i kemi dëgjuar ne këtko. Kta njerëz janë të rradh në historinë e enerzimit. Ky ishte Imam e Buhari rahimullah. Ju ofruan një post i madh që tjetër sikurse seca një gjykatës suprem ku nuk kontestuohet vendimi i ti tij dhe gjykata e tij. I cili do të gëzon të të gjitha privilegjet I cili do të gëzon të të gjitha benefite që i gëzon njëri i madhë një shteti A i bëri përshtypje dhe i bëri joshje dhe në ruar kjo Ofer të halifës imame po halifës rahimullah Jo nuk i bëri përshtypje E refuzaj gase nuk dëshiron të që të legjitimon të padrësin e askujt Nuk dëshiron të që asë në një rast Qoft me vedije, apo pa vedije Që ajt në nëshkruan dhe që mund dëmtojnë dhe kush E dintës e ndoshta Nuk do të ketë mundësi Talua në rullin si duot E përse ne imi të bindur Se do taluan të si është më smiri Por ajt kështu beson të në vetë në ti Dhe që fa në dodi? Refuzoj Si pasoj e kësaj dëndruar Imame Buhanife Rahimullah U burgas dhe ju vetëm që u burgas Por ajt u rrah në burgun e ti Edhe u ledh Kë imami madh, po u rrah Errahen imame Bu Hanifë, Rahimullah, po burgazë, dhe në fund fundit ju friksuan edhe kurishti i burgosur. Nga se nga njerështë të mdhaj, njerësit e padrejt nuk janë sigurët për vetë se kur ata janë në varë. Por mendoj se duke i vërosra ta, vërosin shëmbëltyrat, vërosin ideologjit, vërosin mendimet dhe kuptimet dhe konceptet, absolutisht u vërras imam Ebu Hanifa Rahimullah duke qenë i helmuar, u helmuar dhe vdëqë si kurse shëhid. Andaj Ebu Hanifa Rahimullah krasë ishte djetari madh e arritje dhe nivelin dhe derejnë i shëhidit, ga se vdëqë në burg i helmuar dhe i vrarë nga një i padrejt i asaj kohë. Kështu të përfundo jetë a imam Ebu Hanifa Rahimullah, por thash përfundoi së rrahuri zemra e tij dhe përfundoi së marr frym Imam Abu Hanifa rahimullah por nuk përfunduan dhe nuk do të përfundojnë kur tubimet e muslimanëve dhe vëndet e tyre së fuli për këtë kolas do për këtë njerëz të madh vazhduan muslimanët ta ndjekin këtë njerëz vazhduan muslimanat që të marrin shembulltyrë dhe dije edhe muslim nga ky njerëz i madh nga ajo që do të, të veçojë përfundë lavdëruar është se ky njerëz Në ladisë o e manete Në ladisë o porosi Që ne obliguhemi të jetësujmë të e manete Në ladisë o porosi të mëdha Që ja kemi bërgjë të njerit madhë Në ladisë o mësime të mëdha Që nuk mund të jenë ashkalojmë Qfarë thë imam e bohanifja Rahimuhullar Aj praktikisht dhe teorikisht në mësaj se Nuk guzojmë të urejhemi kur për shkak të mëndimi në dryshe Nuk guzojmë asni herë të fjalosemi As madje ta ngrim zërin për bal njëri tjetërit për shkaktën dhe një dalimi caktuara eventual që mund të akimin mendimet e caktuara Imame Bu Hanife Rahimullah as një herë nuk ofendoj as një herë nuk akuzoj as një herë nuk shpifi as një herë nuk malkoj as një herë nuk fiu asken nga si kështu ishte Muhammedi sallallahu alai sallam Gjua e ti ishte e pasur si kështu ishte zemra ti e pasur si kështu ishte sildet ti të pasur ta dhe si kështu ishte burimit ti i pasur nga ai e mori gjithë këtë dje dhe gj Silje. Imam Ebu Hanifa Rahimullah vdëq dhe në tha se atë që përmeni mufti ndëruar Me dë vërtet më duhet të bëjat shkëputit të mrekulushme që e bëri me heret ku tha Se me gjithat mbeten njërez, me gjithat mbeten kriesa Si kur që tha Imam Maliku Rahimullah një kolos i madh i dies tha Për e gjdo kujtë preneve mirë dhia dhe lijetë Përveç nga kjo që është në këtë varë Synon të pejgamberin sallallahu aleyhu sallam Andaj letë mbetit e buhanif e rahimullah Një port e madhe Një shteg i dies Një ndryquas i vazhduushum Që nashpijet diri tek takimi Me pejgamberin sallallahu aleyhu sallam A i mbetit dhe është Dhe do të mbetit pa dyshim Një nga portat e rëndësishme Nga e cila por dhe përtojnë muslimanët dhe rritë të kënjuhë e e kësajfeje Lësë Allah në madnuar që zote i gjithësist në mundësën që shembojt e këtyre djetarve Mësimet e tyre të jenë muhabetet tona, të jenë diskutimet tona, të jenë mësimet tona, të jenë Frimzime dhe inspirime tona Kado që të silemi Në salan e manuar që këtë imam e bëhanifë rahimullah si Sikur që kemi imam në fik Ta kemi imam në besim Ta kemi imam në moral Ta kemi imam në silje Ta kemi imam në adhurim Ta kemi imam në mëstakmi për këtë dunja Ta kemi imam në ushim me halal Dhe në njën nga harami Ta kemi imam në gjdo aspekt Gësa i kështu ishte dhe pikrisht Kjo e bëri këtë njerit madh E bëri kash të madh Për susm përfshirja e tij në të gjitha ato që Zoti xhallahu ala i kërkoi prej pasuesëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Zoti ju shpobleft dhe Zoti bëvë që ju vetëm kësaj nate. Po lutson Allahun që më të vërtet vazhdimisht çdo nat në shtëpinë tonë të flitet për ta njerëz të, të mdhaj. Nga sa është turp më të vërtet për vendin tonë që ne ti takojmë Një njeriu kaq të madh është që fëmijët e tan, e që xhamati i on, e që muslimanët e këtij vëni mos të dinë për këtë burr tjetër përse emrit e tij. Apo, apo ta përdorin nga njëra kur duhet bëj konflikt mjekan. Duhet Imam e Buhari vit na bashkon, duhet Imam e Buhari rahimuhullah t'na paiton, duhet Imam e Buhari rahimuhullah gjithashtu t'na ndërcën rrugën sikur që ishte ndriçuar me msimet e tij, edhe ne në nihjen e kësaj drite të ndjekim rrugën e Allahut azhajal. Për për për për për për për për për për mëndjen, me kashpoj dhë fundu sëllëllamala Muhammedin O ala alihi o sahbë o salleme të slimin këthira Vashdojmë të nderuar edhe dëshirojmë që të aftojmë këto një person I cili edha idejan për të përkëthik i liber Edha motivin për të përkëthik i liber Ishte person i cili e mbiqqirt e përkëthimi në librit Ali Shabani, eftojmë që të ne promuvoj këtë liber Esselamu aleykum wa rahmetullahi wa berekatë. Elhamdu lillahi rabbi la alemin, wa salatu wa salamu ala Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajmajnë. E falemdërojmë Allahun Subhane wa ta'ala me falemdërime që i takojnë madhëristi dhe atë falemdërojmë në shëqëri dhe në vetëmi, e falemdërojmë në mënjëz dhe në brëmje dhe ati ta kon falemdërimi. Dërgojmë salavate dhe për shëndetje tonët e për zemërta, krijesët e si më të dashër të Allahut, vullës e pengamberis, të cilin Allahu Azeve Gjelle dërgojmë mëshirë për botrat, Muhammedin të Birin e Abdullahut, për familje të ti të pastër, për shokët e ti besnik sahabët, dhe për gjitha ta besimtar që vjoj në rrugën e këti pengamberi. Shqyzoj rastin nga kjo faltore që të përshëndes figurat e shquara e në veçanti muftion e respektuar e fendi Shashir Fetahon që na izbukuroj këtë të bim po ashtu përshëndes të gjith njerës të autoritativ që gjinde në mesin të ansat po ashtu edhe ju përshëndes të gjith juve që keni marë pjesë në këtë tubim në përrojimin e këti libri madheshtorë. Shqyze rastin të përshëndes shëqatën Gura Ba me drejtorin e kësaj shëqatë Vlaun Tron Ahmed Jasharin po ashtu edhe të gjith stafin e kësaj shëqatë po ashtu edhe Vlaun nga kësë shëqatë që unë pata lidhje në gatpunimin tek ky libër Avdi apo Abdullah Salimin me të cilin së bashku që dha mundin dhe kontributin ton për të dalë në dritë ky libër. Më dëgjohet në nat kur u djeta në xhaminë së hahit në Gostivar. Edhe pasi dolëm pas namazit sam kujtohet namazit e yatisis. Eshte se profesori i nderuar Ahmed Jashari mban te nje libër në sjetëll. Edhe ai ishte libri pikrisht kjo punë në gjuhën bashniak. Und më përpara, pse mirë me përkthimin e librave, me recenzimin e tyre me krahasimin me originalet në gjuhën arabe, që zakonisht përkëthehin nga gjua arabe, vetëm se në shtëpi i kisha vënu në raft libra të cilat dhëti përkëthej, kur vetëm e vërej atë libra në gjuhën bashkënjake e mbanë në sëqetëll, profesori Ahmed Jashar. Edhe diskutuam rëtë të libri se ishin ideja tona të bashkuara për të bëhë këtë libra në gjuhën tonë gjuhën shqipën. Edhe me njëherë një përveshën punës Edhe filluam të punojmë në këtë libër, edhe elhamdulillah, falëndrimi takon Allahut që ky libër ka dalë në dritë. Më një punë të paloshme ka dalë në dritë dhe sot e keni në duart e juaja. <coughs> ky libër është një kapital për kët umet, shqipfolës se këtu në këtë libër do të gjenë ftyrën e vërtet të imamit më dhe shtorë imamit e buhanifës. Shpesh është në dëgju se e buhanifja njëhet se është fakih që i një mirë dispozitat e shëriatit. Unë kisha me thamë edhe ju pas taj, pas të lezoni këtë liber se imam e buhanifja ka qenë far imam nakide para se të jetë në fik që çdo njerëj Allah subhanahu wa taala e ka zgjedh dhe i ka dhënë dhunë ti që nuk ja dhën secilit që libr origjinal lekan e njërave nga dietari bashkohor muhammed ibn abdurrahman el khumais nga riadi Edhe para qëtë kjë liber një disertacion të doktoraturës Me të cilën e kam brojt kja autori me notën shkëllqyshëm, shembulor Edhe kjë liber është mbrojt para komisionit të djetarve Ku gjdo reshtë në fosno të regon se prej ka është marë Gjdo me burimet të sakta edhe është të brojt para komisionit në me thonë është liber ko është bënja një mund është dhe një mund serios për këtë shkak mund të lezojmë me plot bindje dhe rahati edhe rahat të jemi në shpirta tanë se që ka lezojmë në këtë liber të ndëruar dhe zër pasi është për këtër këtë liber dhe më kara në dorë unë të marë dhe të recensoj një konsisht atë recenzim të aboj duke krahësuar për originalit. Kështu që përgjësien më të madhe e kam marë unë në lidhë me këtë liber. Edhepse, librat pas Kur'anit, asë një liber nuk ka mundësi të bëhet Kur'an i pagabushëm. Mundë këtë dhe një gabim të mundëshëm, si që ka ndodhe dhe imamit, imam Shafiut, Kër e ka marrë dhe ka shkrujtë një liber Ka marrë dhe ka ledzuat liber Ka gjithë gabime Edhe ka përmirsu E ka marrë për së të të her Ka gjithë gabime E ka përmirsu Për së katër të her Ka marrë e ka gjithë gabime E ka përmirsu Të pestën her Ka gjithë gabime dhe e kalon Dhe ka thonë nuk bëhat Kur'an Nuk mund bëhat Kur'an Kur'an është një Edhe E ka marrë dhe e kam krahësu me originalin Edhe Me plotë sinceritet dhe besnikri, kam shikuar së të reshtë për reshtë që t'jemë sa më korekt në lidhje me këtë përkëtim dhe resensim. Po, dua të regoj një realitet që më ka ndodhë gjatë përjetimit të resensimit të këti libri, se ftyrat e djetarve tanë e në veçanti e buhanifëja, Nga mund të njohim në për reshtat që shkruhen në lidhe me këta O dhezër, më besoni se ka pas raste Kur visham do reshta, turpërohesha E ndisha vetën se jam prantij Edhe turpërohesha edhe strukesha Kur visham do reshta Edhe të dim se ndushta dhe njëher Nuk e kemi ditë se qëfar djetari kemi pasne Kjo më metë nga than as Allahu subhanahu wa taala ti jeb dhunti edhe dituri. Po elhamdullah për këtë shkak po them se ky libër është kapital ta njohim këtë dietarin ton pak më mirë dhe më hollësisht. Më shkon te mendja te Imam Maliku i cili është i njohur edhe si faqih, edhe si muhaddith. Ai ka i ka njohur dispozitat e feis islames, po i ka njohur edhe hadithin që përcjellet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe t'rregojnë për atë, ata që kanë shkuar te Imam Maliku, kur e kanë pilit për çështje të ndritshme të fikut, është përgjigj, aty për atë është përgjigj. Kur e kanë pilit për hadith, të transmeton një hadith, ka shku, dhe ka bue gusull, është la, ka vesh rroba të reja, është parfumos, është ulur në djum dhe ka transmetu hadithin. Kan thon pse e vën kët se e di vetë se janë pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po transmitoj fjallën e ti edhe me dëvërtet kam përshtypje se edhe se cili që dhe ta lezon këtë liber dhe ta ndin vetën se gjindet pran e bohanifës edhe dhe ta ndin vetën do njëher si frikë respekt si turpë që ka para ti, si kur që jëndim para njërzve më të vjetër që janë djetar në këtë liber të regohet besimi I vërtet i Ebu Hanifës, i cili, med vërtet, nga burimet e ti është marë dhe janë, janë shkuet të në kërëreshta Se ajë edhe shumë djetarë tjerë u balafakun me sprovat të ndryshme Ebu Hanifëja ishtë nga imamët e parë, linde në vitin të djetë Dhe jetoj në pjesën e Irakut në kufe Bagdadë Edhe sprovat e ti kanë qenë të shumëta, për ma aktualja ka qenë sa ajë është prëvu me ateistët. Ka nërdhë, ka nërdhë ati dhe i kanë thanë, nuk ka zotë. Para me ndonim. Imam Maliku është prëvuar me ata që ndryshojnë kuptimet e ajeteve. Imam Shafiu është prëvu me, me sufit e Ejiptit. Ahmet i bun hambeli, u sprovu me më të zilët që thoni se Korani është i kryumë, të gjithë të janë sprovu. Por e imam e buhanifja, në këto sprova që dullën nga fraksionit të ndryshme, se pengambere Alej Salatër ësënam e kishtë e para le imru, se ajo pjesë e Irakut, a ndetha është bliri i sheitanit, do me thonë, a ludoj se kanë me dalë shumë fraksionit të devjura. Dhe e buhanifja, ishte ja aty aty trojeve megjithat nuk bëri pjesë në ato fraksione por ishte përballë fraksioneve e mbrojti këtë din dhe vallahi imam e banifja ka një, një një rol të madh në në jetën e tij se ai ishte përballë atyre dhe e mbrojti fejan ton kundër këtyre fraksioneve priatistëve dhe fraksioneve tjera që u paraqiten para mendoni ateistët që o filun të mohun egzistencën e Zotit për balë që ndrojës si një kodër imam Ebu Hanifja. Allahu subhanu tala i kishtë të dhe një vënti që ajtë të din të zëbërten këta gjana që ebë shpërgjigje teorike dhe praktike këtyre, këtyre rastave. Si që ka thonë imam Maliku për Ebu Hanifën kure ka vizituar Edhe ka dalë e bohanifja Ju ka dhe natyret pranishme me prezent që ishin Tha e dini ku që ishte ki? Jo, thot nuk e kin, nuk e din Thot, ke njeri që patët rastin të bisedonit tani Ke njeri, ashki fort ka qenë në argumentim Më argumentu diqka Nëse ka marë në një shtyl Për shemblë në një shtyl të mërmerit Ka pas mundësi me të ambush me njërë sa është e harit As ka qëndë, më than, me një dhuntitë që Allahu subhanahu wa taala ja ka dhënë dhe kët dhuntitë të Allahut ai e shfryzoi për ta rujt kët fe. Për ta mbrojt kët fe, së duhen fraksionet e ndryshme që devijonin nga feja e vërtetë. Por kjo kolos u tregu më të regu vërtet një lufttar i madh që e mbrojti, i mbrojti vlerat e kët ditinit. Edhe këtu në kët libr Pikër është në këtë liber, e shikni se imam Ebu Hanifja Ku shishte në besimin daj Allahu Subhanu Tanë Në da shikni se ku shishte Ebu Hanifja në besimin për meleket Në besimin për libra qjelor, në besimin për pengamberet Në besimin për ditën e kjametit, në besimin për kadaon dhe kaderin Po joftëm kach, po dhe të keni rastë po ashtu të dini se kush ka qenë e Banifja në lidhje me martasë si duhet më qenë në besimin ton, në akiden ton ndaj sahabëve. Su paraqiten fraksione që i shalin sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që i shalin nëna të besimtarve. Ishte kjo e Banifja që qendroi si një kodër e palëvizshme kundër ç tyre për të demontruar nuk është ashtu. Për po sahabët janë një generat, kur Allahu Subhanu Tala e zgjedi pengamberin, ale i salatu e salam, në mesin e gjith pengamberve, i zgjedi sahabët tjenë shok të këti pengamberi. Radi Allahu Ta'ala anhu me gjemain. Mirë për po që dullën fraksione që i cenonin e cenonin deri në sahabëve, edhe më keqë nanat e besëntarëve. Po ashtu dhe të shifni në këtë libel, se si imam e buanifja, Kaçem, se si njerëzit besimtarët duhet të jenë në raport me udhëheqin besimtar. Po ashtu, jo vetëm kaç, po do të shohim se si e bën ifja. Kaçem në raport me të gjithë fraksionet që kanë dalë. Prej katirive, prej burxive, prej havarizve, prej jehmive, e prej motenzilve, e shijave, gjithë me radhë. Të gjitha i keni në këtë libër. Po ashtu, dhe të shikni se si imam e bohanifja Eshtjelon konceptin e imanit Se imani në përkufizimin e ti paracet Besim me zemër, shprejkje me goj, me gjumë Dhe ta vërtetosh atë me gjumëtyrët e tua Edhepse imam e bohanifja këtë kërë eshtjelon këtë, këtë koncept faktë se kjo nuk është absolute, edhe më të vërtet nuk është absolute. Ndonjëherë edhe i imani, ndonjëherë i imam e Bolivia ka thënë se ndonjëherë a rid të të, të quhet i iman edhe pa edhe pa veprat. Mirë po këto janë përjashtime. Mirë po këto janë përjashtime. Sigurisht që mund ta ilustrojmë këtë me një shembull se kur edim, se në namaz, shtyllat e namazit janë tek biri fillestar. Pastaj i çndrimën e kam Kjamin po leximi qira'itin rukuja, sejdja edhe i tiati ulja ka rast në namaz, kur namaziu vanohet edhe e arrin namazin në ruku, e kalon qira'itin edhe kjamin, namaz e qati i tij konsiderohet e arrit. Si mund kjo të ndodhë? Kur a janë shtilla ose punjashtim edhe të imani dhe një herështë përjaqëtimi, si kur që kemi shemboj, me të cilët imam Ebu Hanifja i ka vërtetuar, dhe ato kemi përën, dhe të kemi rast, të i shohim në në këtë liber, që ato dasha mirës të lecimit, dhe të a shohin dhe dhe të vërtetohen, se si, dhe më than, i kanë shtjeluar këtë qështje, imamet djetarët tanë, e posa qërisht imam Ebu Hanifja. Të ndëruar lezër me të vërtetë, si kur që i thanë edhe para folësit, para me e që dullën, se me folë për imam e buhanifën nuk del një natë, se aji me të vërtetë ka dhe një kontribut të madhë, kontribut të gjërë, dhe vërtetsin e kësaj dhe shpërblimin të vërtetë do të amërë vetëm prej Allahut Subhanahu Ta'ala. Pra na e lusim Allahut Nazo Ejelën, që ta shpërblei këtë njerëz të madh me shpërbime të më të mira në xhenetul Firdaus. Po edhe ne, inshallah, ku të na ringjall Allahu subhanahu wa taala në ditën e kiametit të na ringjallim në shoqërinë e pejgamberve dhe roperve të mirë. Dhe të na ringjallim pranë dhjetarve dhe imamëve të shquar, po ashtu një prekyr edhe imam Ebu Hanife. Allah i shpërblet të gjithëve për prezensën dhe për vëmenjën. Një falëmderit. Falëmderit shumë. Allahu esh për bleft, hoxën ton, Ali Shabani, për sari po them, për idien, për recenzimin, për, kër, për krasimin me originalitetin në gjuhën arabe, edhe që faktikisht është bësë sebebë që kilibert të shëhë dritën të publikohet dhe të kemi sot në dorë. Para se të parfundojmë, Të dashur dhe të respektuar, ju falimderoj shumë që keni ardhur që ne keni ndaruar Allahu jo shpërblef me shpërblimet e ti të pa fund Allahu azzeve gjell në bashkoft të gjithë së bashku Nga se, ashtu si që theksoj edhe oja e nisrama në ligjeratan e ti Publikimi, botimi i këti librit, ashtë dora e zhjatur nga anajon për bashkim Inshallah letjet e Buharive, personaliteti që do të na bashkojë dhe çka do të do të ndalen përçarjet mes nveve ngase të gjithë ne jemi musliman të gjithë ne jemi besimtar të cilat lidhen për litarin e Allahut Azzeh Zel për Kur'an dhe për Sunet elusim Allahun Azzeh Zel që ti bashkoj zemrat tona elusim Allahun Azzeh Zel që ti forcoi kohmat tona në rrugën e drejtë derisa të bashkohemi me Allahun Azzeh Zel derisa të bashkohemi me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam derisa të bashkohemi me njerëzit e mirë dhe devotshëm derisa të bashkohemi me imamat ton me dietarat ton me shahidat me të gjithë Të njerëzit e mirë, i shalës e bashku të gjithë në gjënetë Në fundë, dua të të të të të të, të, të, të, të, të regojë edhe një hadith Ka thonë pe gamberi sallallahu aleyhi wasallam, ve sellem Allahu azzeve gjellë ka kryuar melek të posachëm të veçantë Të cilat karkojnë me gjlisen, bledje, të bime në këtë dunja, në këtë botë Ku mblidhe njerëzit që të përmendin emrin e Allahu azzeve gjellë Që të mësojnë dinin e Allahu të barek e vete alea kur regjini mezhlistëti ata ulën aty dhe i shtrin krahët e tij dhe bojn dua për atë mezhlis për ato bura që të falen nga ana e Allahut Azze ve Xel dhe thot në fund kur derdhet mezhlisi Allahu Azze ve Xel përgjigjet dhe thot shpërndahuni duke qenë të falur Pra e lusim Allahun azzeve gjel që të një pastroj më katët tona, nga se të gjithë jemi gabimtar dhe të dobat. E lusim Allahun azzeve gjel që të në eshtoj imanin dhe që të në bashkoj. E lusim Allahun të barekeve të ala që të gjithë se bashku të ahim në gjënetet e ti. Vë ahiru da avana, en ilhamdu lillahi, rabbi lalemin, wassalamu alaikum vë wa rahmetullahi vë bereketu. Mëfti ndërruar, jemi në promovim e librit bazë dhe e besimit imamit e buhanife, Allah e më shërof. është do të thotë për ju së mëfti botimi dhe daljë në dritë këti libri? Unë mendoj se ne sonte kishim një kënësi të veçant që patëm rastin të përjetojnë promovimin e librit mbi besimin e imamit të math e buhanifes, imam kë i cili ka lenë gjurma në historinë e mendimit islam, qoftë në sferën e apologjetikës islame, pra akaidit, qoftë në jurisprudencën islame, fikun dhe e buhanife na la një drejtim, një shkollë të mendimit islam të qoftë në sferën akaidit, qoftë në sferën e jurisprudencës islame, andaj un mendoj se ky libër është një ngjarje e vërtet për opinionin ballkanik e në veç në ti për opinionin gjithë shqiptar, sepse me këtë liber shqiptarët do të kjenë mundësi dhe rast që të njifen për së afërmi, për një kolos të mathë si që është e buha nifeja, e në veç në ti për besimin islam, si dhe metodologjin e të menduarit të ti në sferën e apologetikës islami. Kam bidje se do të ndikojmë jaft edhe tek është, dhe gjithë ata të cilet e quajnë vetin intelektual dhe se marë për asy se e buha një feja përveç burimeve të shëriatit islam, këj rëndësi të veçant i ka dhënë të menduarit, të medituarit, racionales, andaj mendoj se e, i takon frimës që mu, duhet të, të zhvillohet këtu në këtë nënqil, pra në Balkan, në trojë shqiptarë, në Europë, e kështu më rafë. Unë mendoj se liber, e buha nifeja dhe kjy liber do hap ton, të hapë rrugët tonë, atët menduarit tonë, në mënyrë së më të pastër, së më të sinqirt, për të zhvillohet vlerat e islamit në të revat shqiptare, në Balkan dhe Europë. A dhe është për leftë. Për në ndërshën. Jeni drejtori i shoqatës Guraba, që ka marrë nismën e madhe, do të thosha, për botimin e një libri shumë të rëndësishëm për gjithë atë trevat shqiptare, është libri mbi dijetarinë e madhe e mame Buhanife. Ç'do thotë për juve botimi i këtij libri? Për neve po themi Ekilibri to është një, një krenari e veçantë me të vërtet nga se me të vërtet siç thash edhe në prezantim mendoj se me këtë libër edhe me këtë hap ne kemi zgjatur dorën e pajtimit inshallah, nga se njerzit thuojnë se janë të domethën me thëvit e Buhanife, atëherë do të thot dia të shohim se e Buhanife kush ka qenë, të njoftohemi mirë me Buhanifen edhe veçanërisht me akiden, me besimin e e Buhanife, se si e Buhanife ka besuar edhe çka ka pasur, nga se do të thot në këtë libër Jo mund të shihni, do të thot se ai me të vërtet ka pasni akide, një besim të pastër burimor, duke marrur nga Kurani dhe Suneti, nëse Buharife ka qenë i tillë dhe ne pretendojmë se e pasojmë doktor drugan e tij, atëherë do të thot le të jetë kjo një një një hap ka, do të thot bashkimit të, do të thot edhe largimit të përçarjeve që ndodhin mes mes nve, inshallah. Domethënë mesazhi juaj nuk është thjesht ndalja e një libri, vetëm kaq, por Ashtu. është mesazh më i madh i unitetit të muslimanëve, sidomos drevave shqiptare. Ashtu pra, kjo është kjo është mesazhi, do të thotë kjo është në thot, na background, do të thotë dhe libri, mirë po në background është mesazhi shumë më i madh për bashkimin e drevave ëh Çifols. Allah ynderoft. Faleminderit shumë, Allah ju shpërbleft. Faleminderit. Nga Mitrovica ngostivar në këtë të ftohtë. Pse keni ardhur? Oh, vaje më dashur, po flitet për një dietar. Sikur Ebu Hanife, e most jesh pjese ase i të bimit, a je musliman, a ki ndjenja, edhe shkur të që pëthash, po nisem edhe erdhëm, ilhamdulillah, edhe mërim bashkë për fillim këti të bimit, edhe ke fantazje ishë ish ndo momentet ku edhe duke ledzu shumë për së dëtësove, kogja dësene për Ebu Hanife. I e privilegjua që në dhe së të? Shumë, shumë, shumë. Falenderoj. Allahu yush mbroj.